І він згадав прийоми, які використовував раніше, згадав, які з них бували найефективнішими. Ходи до мене, Люба, і я тебе поцілую. Забула поцілунки Ромео, правда? Ніхто на світі не вміє цілувати так ніжно. І він простягнув до неї свої руки, навіть губи склав, як до поцілунку. Валентина не втратила поки що надії. Вирішити справу миру. Ну, гаразд, Стасе, пожартували і досить. Я тебе більше не затримую. Ця фраза здалася їй такою мудрою, такою здатною розв'язати конфлікт високих сторін, що домовляються. А я нікуди від тебе не піду. Це було непросте рішення. Я довго міркував, зважував і вирішив. Я люблю тебе. «Я буду жити з тобою, охороняти тебе, піклуватись про тебе», заговорив цитатами з американських фільмів Станіслав. Мабуть, він здавався собі зараз полом Ньюменом у кращі часи. Переконавшись у тому, що Валентина не збирається кидатись на нього з кулаками, Стас покрокував до вітальні, викинув із крісла напівсобаку-напів і розсівся там як господар. «Послухай, Доброчинський, піди проспись!» «Це тобі не колишні часи, а я не колишня твоя плаксива валька! Я зараз міліцію викличу!» «Ах, рен ти вгадала!» – згадав слова з колишнього свого репертуару Станіслав. «Нікого ти не викличеш!» І він вирвав шнур з телефону, який так і залишився зночі стояти на столику біля крісла. «Ну, клич-клич, зараз приїдуть. Телефончик твій тю, тю А що мені міліція зробить? Я ж до тебе з любов'ю прийшов, а не зі сваркою. При чому тут менти? Я тобі любов пропоную. Я сам Станіслав Доброчинський». Він підвівся. Негоже було розігрувати таку героїчну сцену, сидячи. Підвівся навесь, як йому зі старої пам'яті здавалося, Велетенський зріст розправив свої, як йому здавалося, широкі плечі, стріпнув своїми, як йому здавалося, густими кучерями, похитнувся, не втримавши рівновагу. Гай-гай, все в історії повторюється, спершу як трагедія, а потім як фарс. Саме на характерні ролі у фарсах, комедіях, пародіях час було переходити колишньому героєві-коханцю. «Станіславе, дякую за пропозицію!» – відверто насміхалась Валентина. «Але ти з нею трохи запізнивсь. Я заміжня. І зовсім скоро поїду до чоловіка в Німеччину. До речі, у нас із ним буде дитина». Вона гордо випнула живіт, у якому можна було вже вгадати підтвердження її слів. «Та це аж ніяк не спандаличило Станіслава. До дідька Німеччину ми і тут проживемо». «Ти ж непогано заробляєш, а дитина – не біда, зробимо аборт. Навіщо нам клопіт? Пам'ятаєш, як чудово ми жили раніше?» І Він керував, командував, не озираючись, переконаний у власній силі, сексуальності, невідпорності, нещасний, зацькований, до кісток пропитий, жалюгідний. Нині такі мужчини, як я, на вагу золота. Озирнись навколо, самі алкоголіки, імпотенти та уроди – він саме так і сказав, з наголосом на перший склад. Уроди. Ну, годі, Доброчинський, побалакав, пішов геть. Я тобі сказав, що не піду, нікуди не піду. Будемо жити разом. Я так вирішив. Ну і дура ти, Валько, свого щастя не розумієш. І Валентина зрозуміла, що він справді не піде. Вона чудово знала Доброчинського, знала його фантастичну впертість. Він не сунеться з місця, сидітиме отут, у неї в хаті, добу дві-три, аж поки не прийде хтось, хто викине його геть. Ото влипла. Ця людина без совісті, без поняття про добро і зло, власне, зі сувом у цих поняттях на сто вісімдесят градусів, знову виповза, мов гадюка з дупла, щоб отруювати її життя. Вона сама його викликала із того трухлявого дупла – Сама привабила, пожаліла, обігріла, показала, як люди живуть. От і маєш тепер. «Ти, Валюшо, заспокойся, не бійся, я більше нікуди не втечу. Вважай, що тепер у тебе знову є чоловік. Спокійно йди на кухню, годуй, готуй обід, а я тут посиджу, телевізор подивлюсь. Гарний у тебе, у нас, – виправився він телевізор». «Новий, кольори гарні, не те, що в мене вдома». Валя пішла на кухню, почала відбивати м'ясо, просто щоб відволіктись, не думати.